Izi, hemen, hasi leluarekin irailaren ogoita zei, ogoita zazpie eta ogoita zortzian iraganen da, larrazkenean izeneko festivala bastidan. Udaberriko berriko itzorduaren ondotik, klaren elkarteak antolatzen duen, urteko bigarren itzordu nagusia dugu honakoa udazkenean proposatzen dutena. Klaren tza elkarteko maitegarra. Uh, beraz, bai, bi, bi demoraliaz kar prestatzen ditugu uh, urtero, bat primaderan eta beste bat lahazkenean. Et, eta lahazkenean hautatu dugu um, bakarrik proiektu parte hartzaileak uh, erakustea. Beraz, proiektu horiak uh, eraikitzen ditugu uh, emengo jendeekin, erikoak eta uh, inguruko jendeekin, baita ere uh, emengo uh, ondarearekin, patrimonioarekin. Beraz, horgan uh, oh, hasten ditugu patrimonio imateriala eta mateliala. Uh, Eta aldiuntan, uh, autatu dugu uh, leku uh, berezibat uh, gure demoraldi azkajaren zat. Uh, Proposamen propos guziak iraganen dira pondopor uh, gunean, hori da zinez uh, eriko soklekoa. Uh, Bairu eguneko egitarauan, koldo amestoiren labirintua izeneko performantzean miresgarriak izeneko proiektutik tigateratako kantaldia, E, bidarten ikusi hali izan den animalia ikuskizuna, edo eta Andrze Miliedek eskeniko duen gure historioa familia potreta izeneko proposamena ere izanen dugu. Eta azken proposamen honi buruzko setasunak eskaini dizkigu Klarenza elkarteko maitegar. Andrze Menviel, e, bera bizik ezaguna da jazz munduan, kantaria da eta perkusu jolea. E, Pauekoa da, oksi... Ok, ok, ok, Oksitaniak munduko. Eta berak, berak, bat du proiektu berri bat, uh, bilzen ditu uh, super sorti, do superbit uh, film uh, bobinak uh, etxetan, eta berriz uh, numelizatzen ditu, eta bere machina, um, bere batekin bat ekin, deitzen duena la men viala berriz uh, erakusten alditu. Bera, zara, film horiak... Uh, Uh, antziak dira, ganexetan dira, eto bere, bere masinarekin begiz uh, agertzen dira filma horiek. Beraz, uh, ala, bilduko ditugu uh, bispa eru uh, Film filmzaak uh, hemen bastidan ganejetan, eta gaualdi hortan uh, erakutsiak izanen dira. Beraz, pe, pe, pentsatzen dugu zinez gaualdi biziki unki gaxia izanen dela, zainta, alabadu bedaren behogoi edo behogitamak urte film horiek uh, ez direla uh, ikusiak izan, familietan ere batzuk ez dituzte ikusi, beraz, uh, ari gira, alabdien da unkiia izanen dela, egiza izanen, izanen gira, baxabaan, ere, Bagure historia familia potretak izeneko itzordu hau irailaren ogoita seian izanen da, eustegunarekin arratsiko zazpietan, bastidako trinketean.